مران مختار موردن کو دمولانا بالباری <سؤال> صاحب دور اے تفسیر قرآن دون نمبر کیسٹ چپٹو پائے محلہ پیر اگزائی مسجد کی پو پانچ ست او پچین ست دوزار نو کی شہر دو دید دو پتہ ایسا تای رشاہ سنت کے ست اینڈ شیڈیز مرکز دکار نمبر تیس عبدالرحمر بلازان اس دیمین چوک جانگیر اور سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 031-1510-124 مقابلہ کئی دنیا لالچی بھی غرزی بھی د دن مقابلہ دا چکی گی نا دا دنیا پر لالچ بندی کی گی ای فلمہ جا سارا تو ہر کل چرال جا دوگر زکتہ مومنان نو کنا قالو لی فرعونا اوی دی فرعونا ان لنا لعجراں اية حبيبه من د پار مزدوری ان كننا نحن الغالبين كشمون زوراور قال نو دويچنا ام आओ وانكم اذا لمن المقربين تصبئي پداو كه بني زي خلقنا الله قال لهم موسى اوديت موسى عليه السلام الکو اغرذ ایمان تم ملكونا هاج تي تا صغرذ انكي فالكو حبالهم اغرذ لدئ رسيخ بل ايسي يوم هم په قالو او اوديبعزت فرونه زمونږ د قسمی په عزت د فرون انله نحنغاالون چې مونږ ی زورور پهلق مسااسو غدو له مثال السلام خپله همسا په ازاهتللق فماافیکون نه دغه ک د تیر ړهس چېدي جوړول پهقل کسهارتسااجین غوروله ش جادو دررسې د کوون کې قالو آمن نه بررب العالمین اودي مونږ ایمان رب موسی و هارون پر ابد موسی و د هارون علی السلام قال او موسی علی السلام د او دی فرعون امنتم له تاسو ایمان راغل په قبل ان اذن لكم مخک دی اجازه زمان تاسو ته تا روان دا خبره کړي وچې دی ایمان د پاره دنه اجازه پکاره غوسم پاکستان کې د دین کار کوي اجازه په واړې مدرسه جوړای ريجستره دا کنه د دین کار د پاره به اجازه تواړي یا دا خبره فرعون وا ادم نه فرعون بچی دی ټول نو قال اامن ظلم له قبل انا اذن تاسو ایمان را لاره په مخ کې دی اجازه دمانه تاسو ته انه هو لکبیرکم الذی داستازو عل مشرین علمکم السحر چې تاسو خو دلې دی جادو فل سوف دی چې تاسو بکو واشې لو قطعن ییدیه کوم لو قطعنا سببیکم ایدیه کوم تاسو لاسونه ا جو لکومستا سختی من خلاف عدل بدل والله اصلې ب نه کوم اجمعين ضب په سیکم تاسو ټول قالو نديو ته جواب کې لا غه هص پروان ان الربنا منقلونه مونږه خپل ربته واپس کېدون کېو ان نت مامونږ تم سااتو اخفره لنا رب وونه چې بخنوو کېمونطب زمونږه خط زمونږدکونهو عامکن نه چې یمون اول مومنان. دا داخله مېرزی مؤمنان دي چې موجي زوی ولیدای ایمان نه راو په ایمان دوره کلاک دي دا د 500 د شپږتو کالو مسلمانان نن بو مسلمان دي جوړ دته بوست سي یو طرف ته بلاته و یسو بل طرف ته د خپل ایمان ټینګ باتینه شو هڅه کم هوا پیسې د نور پسې منډه دا, دو پس دا. او حینا اله موسی د دې ځای نه سلورم مقام د کې نجات ذکر کړئ دو او آزاد ذکر کوي د کافرون واهینا الای موسی و هی وکلم موسی علی السلام ته ان اسری بی بادی چې بوزا بندگان زما انکم متتبون ان اسری چې د شپې بوزا بی بندگان زما انکم متتبون تاسو بصیرات له وکړې شی دای بگر پسې راځی فار سرا فرعون فی المدائن حاشرین قلی قال فرعون فخاریو کې راځم کوونکی رم بی زلبہ مقابله راځم کول کې دا وګره راشه مقابل او کې خلک تماشا کوي او سې لخر راغوندل چې دا ټول ختمه وو ان هؤلاء یقینا دانه دیده د موسی ملګري دا شرذماتون قلیلونه داله لګغوني خو یس بس معمولي غوني یو څوک اسان دي خو و انهم لنا لغا ایزونا او دیمون دیر غسقډیو مول غسر او لیوي وي وي دی له کونی حکومت زمون دې مشري زمون دا هغه یو سارنه کته کوي وسمدګه چللې یوه سو غسان د شړیا او بس لوی وازی کړی ری هوار وختي مونږ غوسه کړی یو ان الا جمیون حاضرون او مونږ ټول ته د بین خطر ده د دې زماني فورانان هم وي اقتدار ته خطر ده دینه زمونږه حکومت ته خطر ده نو څوک وي زمای امام ته خطر ده اگر دې دغه سیوی خلک یاوري نو زمای امامته او مدرسې او دې ته خطر ده وینږه ټول ته د بین خطر ده نو سجل کو هاغه چللې کسیدې نونیه کې امام ابن کویم به قاللو تهکو الل غذااتې ف نه هم حکمو په ال کی کو دوې لاډ چېقاانو ته هغ فیصله پړه خو ډیره خده ې بیا په بره ورشي سرګاری خلکو رپورټو کې چې دا کوی یواغه کوي ځکه به خپله خوکلی نه شي نو پولټونه به کوي په آخره جنا هم دد کا هم کارو کو لاکار را غون کو راله د مثال سلام پسې او په آخره جنا من جنات بباغونا او هیون نو دچینونا او کونوزنه د خزانو نا او مقامن کریم او د زاینو عزت مندونا مقامن کریمن د زاینو خیستاونا ا دې می دوب کړو کذا لیکه دا او ورثه بنی اسرائیلہ موږ به میراث کې ور کړو داسې زنه بنی اسرائیلہ دینه معلومی کیده چې بعضی بنی اسرائیل د دو دا د دوبې دونه پاسو بیا په شیدې می سرت تللی نه او باز شام تطلیدی که ذالک ده آشان فا او رسنا منگ پا میراس کی ورکڑا دازمکا بنی اسرائیلا بنی اسرائیلولا فا ادبو هم مشریکین او یا مراد ده او رسناحان داده چه ده ازمکا تینا نه ده مرادا و منگا پا میراس کی ورکڑا دکس ازمکا بنی اسرائیلولا نور ازمکا مولا ورکڑا چا ازمکا شام دا به مچین د دا خلک کوله کې د فرونیان اوله کېدلدي مسلمانانو پسې په د را خلو د نورکرکې دفللمتههجمعې هر کله چې مخ مخو د ډلی کا موسا کله چې لی د د دواړو ډلو چې اولی د د ډلو یبل کالهاب موسا او ملګرو د موساال سلام له مدکوونه مونږ خو را غیر کړي قال ان او موسی السلام ک الله چریدا سن شکی دی ان ما ی ربی ما سر زما رب دی سیه دین زر د چما ت بلار خی د وتو لار بره تخی چل بره تخی ف اوهینا الی موسی نو موږ وحی وکړه موسی السلام ته انزر بیا ساقل بحرا چې اوه پخپل انسان سره د دریا به بحر کلزم فن فلکان واه او چاو ده فکان کل فرقن نو شو هر دته د لا عظم پهشان د غونډای ل یعنی پاغې کې او بای ځای درېدي ځکه چې به اسرائلو که نهغ پووی بوی د سپېاللي خو پهې سرنا سره د ی بل پلارو نتلل د راې دده ک ی بل سر ت چکي نوجو دا جو دلارې ته جوړی شي روان شو کې په عاضف نه او نزیکهمونګه سممل آخری نه دغه ځایته هغه نوه الله یا نور نه دي آخر غ کله کله یو څلې دي چا نوم ناخلی لکه خذا خاو دمومن دیو بل نوم ناخلی نو سو کوو د وړو مورې ان هغه وی د وړو طلعره ا جدي چا زوی زمو بغاوند یو زمو گاوند نه اني ان یو زوی دی نو کاغه پلا اره سلې خزي د آواز کینوم دا غوزینو مت اخلی تا خذا خپل د خپل خاو د آواز کینوم مت دغه نوم اخلی کله کله یو سړی دی سیز نوم ناخلی د سپکوالی د وژنا د دې کې الله د دې نوم نه د غسته او ازلفنا وازلفنا مونږ نېځیکړه سم ما د غزا ته علی اخرین غ نور انور سپیرنو اغم د غزا ترانیځیکړه او انده نام موسی خلاصې ورګ مونږ موسی علی سلام لا ومن او حرجالرمحو چې د سر اجماینا ټوله سم ما غرقنا الاخرین بیا غرق مونږ غ نور الله یې غ نور نو ابي خند سپیرو اجزان دې ز خدا د ی ټول میډکو انفی ذلك کله ن یکنن په ک د نهخته قدرت دا الله وماکاناک سر هم مؤمنین نه اکثر په دی کې معران نه اکثر په دی کې مامران ان نهفی ذلك کله یکنن په ک دخماکاناک سر هم مؤمنین نه اکثر پهې معامران په ان نرببه کله هوله سیز الررحیم د زوره وه مهربان ګور هر هغه کې چې ختمه نه داټه کې بي پكين چې ما کان اکثرهم مؤمنين اکثر بګي مؤمنان نو دا خي ما او تا تا چې ډېر د هاري زماني جمهوریت د هاري زماني دا مشرکاني دا گمراهاني ډیرو تمګور اوس بدم وي و, و, و, و یوازې دا یو څوک سن باګدي دا فلان کې او دا فلان کې او دا فلان کې او دا فلان کې دا ټول د دین خلاف دی الله یو ټول ته بنګور ډیرو تمګور راختیاو ته ګوره چې راختیا چې اسريني جنود موسی السلام او داغه کوم د فرعونانو مقابله کی اوړو کې د مال کې برابر وو الله یو نور بیکارو او دا پکې مسلمانانو دایم بچړو واتلو علیم نب ایبراهیم دې نه دوی ما کې د ایبراهیم السلام آیت نمبر 105 پوری اولو لا په دایي خبر د ایبراهیم علی السلام اسقال الیه کله چې وي خپل پلان تا او خپل قوم تا د چا عبادت کوي تاسو کالو ندیو نابو دو مونگا عبادت کو اصنا من ده شکلون و عزت من دو فنظلو لها آکفین همیشه یو مونگا حقیط تازیم کون کی فنظلو همیشه یو مونگا لها دیتا آکفین تازیم کون کی مونگ با دا دی پا عبادت کلکو لاریو بلکل دا دی سران خطیو جدا کی گوتینا نا کالانو ابراہیم علیہ السلام حل اسماؤنکم آیا دیستاسو آواز اوری استادونا کلیچتاسو را بلی او یفاونه او یا فاده در کولی شي داسوله او ی او کزرار زړ در کولی شي دیڅ کوي قالونه دیې نه نه داسې خو نه ده او وم نه هممونږ له نفو کسان هم نه کوي او بل واجده بانانه بلکې مونږ موندلی د خپ مشرران کذا ل فالون چې دغسې ب کوللو بس مونږ خو دهغې په سریران وو د روبورټ باندې بس روب کو چې نګه مونږه ل شووک مشرانم دا لار اختیار کړیو په دې به مونږ هم شو او ایبراهيم عليه السلام افر ایتم ایت سو خبر ما په حالت ده غچا كون تم تا بدونہ کی تاسو عبادت کوی ان تاسو او آباوک ملګدمونا او تاسو مشران وډن بني فئنهم اذوولین دا زموږ دشمنان دي الا رب العالمین مگر رب مخلوقات هم دشمن نه یا ان هم معور لی ان بدته هم په ان هم یصیرونه عاد اللی اوو ملقییا که تاسو دبطته دی د حالتته که د بعدتکونه قیمت زمانه انکارو کې چې د زمونږ بعدت خوونه دی کړی الله ربلمین مکر رب د مخلو کااتو که د غوی بعدت میو کوغکار نه کوي نو د داسې خلکوی ولی کوئی چې هغوی قیمت ک دمون کېیله غزات خله کنی چېدی پیدا کړی۔ فهو يا دين نغما ما تصملار کوي والذي يا غزاد هو يتعمني تمال خوراك را کوي ويسكين ما له وبرا کوي واذا مريض وكله چې ز بیمارشم فهو يشفين مغر على شفاء را کوي وګور چې پچا بیماری را دي پچا لوګ را دي پچا تندر را دي ها اله نهي والذي يا غزاد يميتني جوجني بما ثم يحيين ابياب مي جون اتماو چزتا مساتم این یغفر علی خطویتی چما تب بخنو کی دگنا زما یوم الدین پر ازد قیامت رب ایزم عربا حبلی را کمالا حکمن مضبوط علم سرد آملنا وعل حکنی بسوالحین اما نئما یوزا اکدنی کانو سر و جالی لسان ستکن اگرداز اماد پارا ذکر نیک فلاخرین پر استنو کی و جالی اگرداز اما نورست جنت دوارسانو ده جهنت دنیمتونونا واغفر لیا بی بخنو کپلار زماتا انهو کان من الظوالین پیشکو دی دیده گمراحانونا دیده د دی گمراحانو دا بخنو ولا ولی غوختا حالا انکی پلار خوی گمراحاو نیو بطلب دا چلا الله منی کڑے نو هاو دیم دا چه مطلب دا دیم مطلب دا دی واغفر لیا بی بخنو کپلار زماتا یعنی ی د ته ننسبکه چېخنې نصیب شي ان کان من ظالین د د دکمانونه ی د داات سوال کول مشرک لجی دي والله توښزی یا معم کوه یو میوبون باغه چ خلک بهکې را پرورته کولی شي یو په غ راځ لان فمالون ولا بنوونه چېفاده به ورکي مالو نظمن الله من ت الله مګه غڅوک چرات ل وړه الله ته د کلب سلی منفضلو سره دغه روغ زړه بدله फायदा ورکوې او یا مطلب دا دی چې روغ زړی راتنه وکړو مالې دنیا کې پسم زایله ګولو اولاد دې د دین تابع کړو نو دغه اولاد او دا مال بدله फायदा ورکوې او چې سره سره مشرک تللی نو که اولاد یې هرنګه ودله फायदा نه ورکوې وذل فتل جنته للمتقين نځې پکړې شي جنته پرېزګار وتا ابو رزا تل جهنم للغاوین ختاره پکړې شي جهنم کوم راهانه نه پاره وكیل لهم اب ولس اینما چرت دیا گا کنتم تابدون من دون اللہ کتاس بندگی کوئی سوا دا اللہ نا حل انسرونکم آیا دیستاس امداد کئی او ینتسرون آیا دی بدل آغستیشی فاقب کیبو فیها پڑمخ بغردولش دی پدی جہنم کئی هم دی والغاؤنا گمران وجنود ابلیس اجمعونا او لخکر دیبلیس ٹولے قالو وائب دی وهم فی آیا اختصمونا دی بپدی کی جگڑا بالله قسم بالله ان كنا لفي ظلال مبين اومږه په ختاره گمراهای کین اذن صويكم برب العالمين کله چې موږ برابر کړی وای د رب مخلوقات سره وما ظلن الا المجرمون ني ګمرا کړی موږ مگر مجرمانو همالنا من شافعين نشته زموږ بهاره څوک سفارسیان ولا او نه څوک دوست مهرهغان فلو ان لنا کرتهن کشي زموږ بهاره دوه باره په فَنَقُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ شُبَمًا وَمُؤْمِنَانٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَةَ يَكِنَن بډې کې دنا خدو قدرت د الله او ما کان اکثرهم مؤمنين ندي اکثر بډې کې مؤمنان ان ربك له هو العزیز الرحیم یقینا نستار اب دې دې زور اورا دل بنواکد نوح علیہ السلام آیات نمبر 122 پوری دلیل نقلی به اثبات د توحید د تخویو دونیوی نمونه چه داغو کوم اللہ تبا کرو قذبت کوم نوحین المرسلین نسبت د دروغو کرو کوم ده نوح علیہ السلام پیغنبرانو تا اس کال لهم اخوهم کلچ اوی ده ترور ده ده نوحن نوح علیہ السلام علا تتقون آیا تاسوزان نبج د ده شرکنا انی لکم رسول امین زستاسو ده پارا پیغنبریم مماند دار وفتق اللہ واتویون نو یریگ ازماو منعی او اوس علوکو مای من اجرین ځنوغاالم سااسونه پهې بیان ه مدوې ان اجرې الله لارب بلعالمین نه د مزدو بدله زما مګ پرت د مخلو کااتو په تقلله پورې غید الله نه په تیونې زما خبره او معئ قالو نودي ته جوابکیيمننو لکه آیا موږ ایمان راړو پتاببان دی وته باقل او حال دا د جستا تا بدارې کړی دپکو همږ د دای سره په ناستکه ځان سپک لګي قالانو او وطنهم عليه السلام وما علمي بما كانوا يعملون نشته د علم زما باغې چې دای کوي مطلب دا دای چې کوم سپک کارونه کوي نو ما ته پدانیشته جدي س کوي ان هم الا على ربي دغه حساب دای مگر پرب زما لو تشعرون کدا سو پويږي س شعور در کی وینو دای داملون حساب به الله کوي زو سر حساب نو کومه وه ایمان رولې دي هو ما انا بطارد المؤمنين زنیم شړونکو د مؤمنانو ان انا زنیم الا نذير مبين مگر يرهون کې اخغارا زمہ کار يرول دي کدا سو ایمان راړې او کنا دای خو ایمان راولې نو دای نو دای ورته وي لئن تنتهي کما نه شتو یا نو انه هل السلامه لا تكونن من المرجومين شپته پګټو نوح علیہ السلام تم کوم داوی چی گورے من اشد دینا ہے اولوت علیہ السلام تم کوم بیلیو اولم ننہ کانی لعالمین منگ نبی منکڑے چی دب از منگا دخل کو ترمان دن رازی اشارت دیتا چی زنا ہم د نفس پا خواہش باندی کی گی او شرک ہم د نفس پا خواہش باندی کی گی دادوڑا یوشی دلیل پا دی یو نشدے نو سنگا چی زنا تسپک گورے نو شرک تمس پک دشریکم بکاره دی خواند د دللیوه سره نشته دی اگر چې د زنله د لایل بګوري قاله اوه السلام رب زمااربه ان نهقوممي کس زبون زما د کوم ماته نسبت د در وغوکو فه بیننیوه بیننا فانصللاو کسیره وله زما د تر مندهي جنیوهما من المؤمین لا ساله کم لره او هغه چال له چې دما دي د مومنانونه پهجیناومونږه خلاصې ورک داغ مقصدی جملہ ده پدی واقعیا کین چې نجات ورګون کې الله دی هم او غچا لره چده سرو فل فلک المشونی با کیش دړک شوی کی ثم غلقنا بعض الباقین بیا غلق موږ بس دین نور ان فی ذلک الایتا کینن بدیکه دنخا وما کان هم مؤمنین یعنی اکثر بدیکه مؤمنان و ان ربک له هو العزیز الرحیم کینن ستارب د زوره وره مهردان کذبتاعذ المرسلین دیزینا واقعا هود علیہ السلام ذکر کوي تخفیف دنیاوی نمونه دا او دلیل نقلی دی په اثبات توحید کذبتاعذ نسبت درو کوله اډیانو المرسلین پیغمبرانو ته اسقال لهم اخوهم هود کله چې او دی ترور دی هود علیہ السلام الا تتقون ایتات سوزان بچ کوی د شرک نه انی لکم رسول الامین ز ساسو پیغمبري ما تاسو د پاره پیغمبري ممانت دهره فتقولوا ايريګي الا انا واطيعوني زما خبر او ما نه او ما اسالكم عليه من اجر سنغوانم ساسو نه په دې ان اجري الا على رب العالمين نه د مزدوري زما مگر پربد مخلوقاتو اتبنون بكل رئين آياتاسو جوړاوای پههاري او اوچت جاي آياتن يونخا تا بسونه چې ابس کار کوي تخیزونه م او جوړی بګلی لاله کوم تخلدون شاید جاېشب ج دیی و اذا به توشتم او کله چې نیول کوئ په توشتم جب باریناو نیول کوئ زلم کوون کې یعنی کله چې هم لکوی دشمن رانی نو زلم پهکې کوئ په تقللهواتیون اویری چې اللهو زما اوئ ګوره هرريو پ غمبرقومته دغې په مرض کوک دي. لیلی لیلی دا نوې پیغمبرګرین لرلری لریږي چې ګوره دا چلیا غا چلیا چل نه تاسو چې کمکار کوي وا اذاب اتوش تم نیول جنېول تاسو بل څوک نه نه دا د انبیایهم السلام سنتي چې کوم لسترګي کولا او کجدا تاسو کمکار کوي دا نه روا دي و اتقوا الذی یریګا دا غظاب نه اما د کوم چې تاسو امدادی کولې بما تعلمون باسه چې تاسو پی جنای اما د کوم تاسو سره امداد کولې ای انا مین سارو وبنینا او پزامنو وجنناتنو په باغونو او عیونو په چینو اني خاف علی کوم عذاب یوم عظیم زئریګم بدا سود عذاب درزلینا قالو ندی سداؤنا علینا برابر ده پمنګ او استا کتن سیت کای ام لم تکوم من الوائذین کنا کیږي د نسیت كون کنا مطلب دا د مونږ په خپل دین ډیر کلک یو مونږه بالکل نشئ او انها عذاب ته کم ذکر کای کنا یہ دا توحید دے او دا جنت دے او دا دوزخ دے ان ہا دي, دي ندی دا الا خلق الاولین مگر دروغ پخانو پخانو دا خبر دا روان دی کم دے نم جنت لیدا نم قیامت دا او ندا چگی نی سو دا, دا, دا, دا اللہ یوالین نم نی عذاب پہ رازی و ما نحن بمعذبین نی ہمں عذاب کرے شیوی چلے درو گئی عذاب چتیں فذبوہ ندی نسبت دا دروغ کہود علیہ السلام تا فاہلاکنا ہم اللہ ما ہلاکلا ان فی ذلک آیه کینن بدی کدنح و ما کان اکثرهم مؤمنین نو ډیر بدی ک مومنان الله و یډیکم ډیر مومنان نو کم بدی مومنانو نو غ کم م بچ کول ډیر م ته ان ربک الا هو العزیز الرحیم کینن نس رب ذو اور مہربان کذبت ثمود المرسلین نسپد درو کلو سمود یانو په وانبرانو ته وا کاد صالح علی نمبر 159 پوری نسبت دا درو کلو سمو دیانو پیغمبرانو ته اس قال لهم اخوهم صالح کله دی ترور د دی صالح علیہ السلام حالات تقون آیاته سوزان بچو دی شرک نہ اننی لکم رسول امین زستا سوزه پارا پیغمبري ممانت دار فتقل لا یریګ الا لنا واطیون زما خبرو منی اما اسلکم علیهم من اجر زنه غالم استاسو نه پریح فل بیان اسم مذری ان اجریا الا على رب العالمين هذا مزدوری زما مگر پرب د مخلوقاتو اتو ترکو نا حياتا سب پری خود شی فیما پهغسکین ها ہونا چې پدې ذکرې اامینی نا پامن یعنی د کسبه پامن پا پری خود شی فی جنات بباغونو وایون نو پچینو وزرو نو پفسلونو کې و نخلی نو پکجرو کې طلعا ها حظیم چې غونټې داغي بی جختې جختې سم خیال له چې ګنې دانه متون در باندې الله کړی او تاسو د الله نمه لې دغه څه په دې کې دی راي ته امن بې او تاسو د الله د دین او با سې نسو وتنہیتون من الجبال او کنه د ګرونو کې کوټه فاریهنا بی فائدې یا فاریهنا چ مهارث ګرګون کې ای یا ټول کارونه کوي نو د الله نمه نهې فتق الله او یریګا دا لا نه و اتیونه زماته بيداریو کوي ولا تطیع امرالمسرفین او تابداري م کوي د حکم د مشرکانو د فسادیانو د حد نه تیرېدون کو غره دغه حکم اوسم به غره پیغمبر आवाज یو طرف ته چې الله درو باندې انعامات کړې دي کورونه درکړي دي باغونه درکړي دي فصلونه درکړي دي د الله او منا او کوي نه مانی نو نه مونې د تو خولې سوکی د کورونو نه راوې سل سوکی د بنګلونو نه سل سوکی د باګونو نه راوې سل دا پتاوم را روانه ده هیڅ ګران نه ده الله تا او کدا نه یې ته بالا کوټ کیږه کم چل کړو خبره شي راشي کدا نه سونه می کیږه کم چل کړو ووبې پر اخلاص یې کړی الله سره د عذابونو سره تمه خنشتي او د ټول کی صالح علی الصلوۃ والسلام او دمر انعامات در باندې کړی دي ظالمانو الله الله در باندې دور کړی دي نو ظالمانو زما اومنه پدی کم خلاصې دي ولا تطيع امر المسرفین تع بداری مګاید حکومتدارچا چ د هغ د تیری دن کی دي الزینا گسان یفسدون فی الارض چه فساد کوي بزمګ کین ولا اصلحون اصلاح نه کوي سوق کې فساد کوي داغه پس مزه نو سوچو چا لګو چه فساد سوق کوي او اصلاح سوق کوي دا دروصه پوری فسادونه پیجن دی اصلاحونه پیجن نو مصلیحه مفسد بسو پیجنی دا د خواکل الټا شوی دی فساد تا اصلا و اصلا تا فساد ہوئی قالو اوه دئی انما انت من المصحرین تا اید جادو کلشونا اید اگردی وڈ خبری چکے کنو اید دنیا سر نشو جلی دئی ما انت اللہ بشرم مثلنا نیت مگر انسان زمونگو نی فاعتی بی آیت راڑ یو موجزا انکونت من السوادیکین کئی تا درشتینونا قالنو اوه صالح علیہ السلام هازی ناکتون دعو خدا لعاشر بند دا پارلنبر دو ب والله کومستاسو د پااره شرب به یوم م معلوم لمبر د بسکل د ورې معلوې دو, دو دی غر ک یوګټ به توخولونه اوخه جوړ کړه کستا په ده د الله اوخ جوړ مونږبومو من چې ته پې غمبرې هغه اوخه جوړه شو ګورې ته به نزدي کېږ نه یو رض ب ب دا ک یو ورځ به تاسووس کوي وله تکلیف اخه کومه ذا به یومې نظیم دنی اوبرې ستاسو ل دیسی چلو که فاق روحا وی وجل غوخا فاصبحو نادمین نشل ایخ بیمانا دهاری گناعا جام ایخ بیمانتیا دی نو ولی دا سکار کوایوی فاخذهم العذاب انی ولدی عذاب انفی ذالک الا آیتن پدی کده نخوا فما کان اکثر هم مؤمنین نبی اکثر پدی که مؤمنان فا ان ربک لہو الازیز الرحیم یکینا نستارب دی زور اور محربان قذبت کوم علوتین المرسلین واکیا دلوت علیہ الصلات والسلام تراయత్ نمبر 172 پوری نسبت د درو کلو کوم دلوت علیہ السلام پیغمبرانو ته اس قال لهم اخوهم لوط کل ج او ترور د دلوت علیہ السلام حالات تقونا ایت سزان بچوید شرکنا انی لکم رسول امین استاس د پار پیغمبر یم ما ندار فتقولان او یری گه الله نو اطیون زما ما نه وما اسالکم علی من اجر زنغوانم ستاسونا پا دے بیان حس مزدوری ان اجریا ندا مزدوری زمان اللہ علا رب العالمین مگر پر عبد مخلوقاتوں حتا اتون الزکران من العالمین آیتا سرات لکوی حلکانو تا تا مخلوقاتونا و تزارونا و پریدائی ما خلک لکم حقا چی پیدا کری دی ستاسو دپارا ربکم رب ستاسو من ازواجکم دا بیبیانو ستاسونا بل انتم قوم آدون بلکی تاسوی ایو کوم دہت نا ت دا کار ولي کوي مخکم تفصیل تیر شوې دی قالو نو د یو ورته وي لا اِلَم تَنْتَهي دمانه نشي یالو تل تل السلامه لا تکونن من المخرجین نشيبه دیسلشون دکلین بدوشړو اسی مسافر راغله د بل وطنی لوط علی السلام مسافرونو دغه په دی دباونه کولو نو اوسم د لوتیانو دغه دباونه یې شوې را سمشه دا خبره مګو کې نکلی نه بدو باسو ځکه څوک د کم کوم سره تا لکه ساتینو بد ده کې کوم هغه خوې عادت غوي بغیر غلې قالا اویدو ان لعملکم من القالین ز استاد عملی رده بد غنونکو نه مطلب دا ده کتا سو ډیر د بونه کوئی کنه استاد دا کار ز ما بدیشي غوري تاسو موسرون بدیشئ رب نجنی یا زما رب ما لنجات راکا اهلی او اهل زما لرا مما يعملون دا غنه چې دې سا عمل کوي الله د دې عمل نه محفوظ اللهم صل وسلم بدعا کولا نو ما او تاسلم بګار دي انسان هیڅ چنه دي د الله رب العزت په لاس کې دي دا الله نه پناه غفتل بګار دي داسې ګناهونه چې هغه انسان د تدهی ذریه ګرځي پنجینا هونا مون خلاصي ورګ دلرا واهل او اهل د دلرا اجماين تول لرا کوم چې د تابیدارو الله ټول مه بچګړو الاجوزن مگر او الاجوزن مگر غبډي فی الغابی رینا ود پاتی که دونکو نا پا عذاب کی اگه بودھائی نو دلود علی السلام خزا حس بیرا کافران اگه چی دنو پاتی که کی دونکو کیوا سمد مرن الاخرین بی احلاک نمونگا غنور فا امترن علیه مطارن راو ورمون پا دیبان دی باران فسا آمتر المنزرین مردیر بادو باران دیرول شو این نفی ذالک لآیتا یکینا قدرت دیکی دن خدا قدرت داللہ وماکان اوراد نمبر 191 پوری ہیں کذب اصحاب الاگۃ المرسلین نسبت د درو کلو هغه بڼوالو لګل شو بغمبرانط اس قال لهم شعیب کلجو دی د شعیب علیہ السلام الا تطقون ایتات ذنبت کوید الله نا ذنبت کوید مخالفات د الله نا او د شرکولنه د الله سره دا دیم کوم شعیب علیہ السلام متلی کل شو تم به یومدیان والو عیدلګل شو تاګی تا با شو نو بیا د شو انی لکم رسول امین زستاسو تاسو د پاره پیغمبر یم مانبدار فتکلوا فاتیون او یریګی الله نو زماته بيداریو کین اما اسال علی من اجرن ز نو غانم تاسو ان اجریا نه د مزذری زما الا علی رب العالمین مگر پرب د مخلوقات او فلکیلا پرورګی بیمانه الا تکونو من المخسرین اما کېګید کم کوونکو نا زی نوبلک الْمُسْتَقِيمِ مستقيیم او تول کو په تله بربر والله طب خصنا سااش هم مک د پااره د خلکو معلوونه ددسیزونه دد والله تاسو مچړیګی لړې په مک کې مفسیین فادیان یو قومی الله پهې تباکړو دې بل کوم تو چ که تاسو سمشي تاسو او س تاسو د عمل شروع کوې تبا کاو نه جواب کې وي ان نهمانته می موسه جادو نه ته د مطلب ص د تللی موګ ګټه دنیا ګټو او ل دا پیسې د مونږ سره نهدي خواې اوسم اوس د کوی سړی دنیا د تقاې نه خبر بري. نن س به حالهله کمم ده چته دهڅوکې ګټیوي او چې حلال او ګټی نو بیا پ غم خاتیونه شي کولی نور بهڅ کویوي اویدلی د سړی ما صی کار نه کوي شو ب سلام دا. خبر یو ریدلې یو کوم مت ویلې و ما انت الا بشر مثلنا مگر انسان زمون غنا زمون بشان انساني شيخ علي الصبوي و اذا مشرك لوي لويہ کمزوري هغه دای چی پیغمبر د خپل ځان پشانګنی ندا بووم و وي و ير دل سجلي و اذا عالم او ملاد ځان پشانګنی نو ټیک داغه په خپل په لاس او پړی کې تا غونې دي خو جدی د قران او سنت نه بو وي هغه پويګنو بیا پتاو باغه کډیرو لې فرق دی ہواجہ دا کما خبر ہے کی زه سنت پرهنا کی هغه او مانا پدی کی به اخلاصي پدی کی به نيجاتي ومانت الا بشرم مثلنا او نه ايته مگر انسان زمون غوني و ان زن کلم من الكاذبین مونږ مان پتا د دروغ جنو وی فاسکت الینا کی صفم من السماء را اور دو پمون باندې ټوټي د اسمان ان کون د میرا صادقینا کيه ته د رشتینو نا نو اوی دی شعیب السلام رببی لهمو زمرب دی ب ما تعملون پهغې چې تا سامل کوئ پهکس ذبو نود ته نسبت د درغکوو په اخزه همما ذاو یوې زولله اویولدي صاب د ورځې د وځې مفسیین چې کرکې په ګرممی مسللت شو قه راغې باران نو ګرم زیاته شوه زیاته شوی ی باران پهدی باندې یعنی ورز راله. او د حاضه هاریزن ممتی نه و د هغه ورض د چې بمونږ به باران ووری کې د دی الله ته چې بل هو مستاج تون دا د باران ورریض نه ده دی وریځې خو اغه عذاب را وړلی چې تاڅ غوختته د هغې نه په اور راغې ټول ول وی ان کان هوکانه یوم یو میناظیم د دا عذاب درورځلی ان فی فیظالې کلهن یاکنن پهې کې د نخه پهماکاناک کان هم مؤمن. انور دیر د دینه مومنان ان ربک لهوالعزیز الرحیم کیننس دا رب د زور او رحمبان و انه ل تنزیل رب العالمین اخری باب د دې سورته تر اخری د سورته دې ځای نا او بې کی صدق اب د قران زجر ذکر کئ نمرونکو د قران مجید لا او د سو او داږي دا جوابونه تسلی نبی علی السلام دا تیزی په تبلیغ باندې او سورته ختمه نو په تخفیف ختمه وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ دا صداقت دا قرآن دي رالي قلد دي كتاب دا طرف دا رب دا مخلوقات دي نزل به الروح الأمين راولد دي لراج برائل أمين على قلبك استا فضل لتكون من المنظرين تيدا پارا جشيت دا يرون قرآن بلسان العربية مبين وجبار بيوازها قرب مكمل تعریف دا قرآن المنظل من الله بواسط دا جبريل الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلساننا ربی مبین اغای کتاب جا اللہ پواسطی دا جبری الیمین محمد الرسول اللہ ترالے گلے دا صلی اللہ علیہ وسلم دا او علمن قولو الینا نقلا متواترن بلا شبہتن مونگ دران نقل لے دا کسی زکت حفاظت دی مواری اللہ غستی دا نیو قرآن جبری الیمین دی دیم دا نبی علیہ السلام پزلو درین پارا بی واضح کی و انہو لفی زبر الاول یکیناً و تصدیق دا دی قرآن بشارت دا قرآن باغا صحیفوڑون بنو که بعض علماء چه دا قرآن مجید طول سالم علاوه دا دی یو آیت نا پا مخانو کتابونو که موجودو خدا خبر اٹک ندن ها تصدیق دا قرآن موجودو دا دی قرآن مجید مزامین موجودو لکه دا کمی حاکی دی دا توحید چه دا قرآن داوت ورکیا پا خانوم برکدو و الفاظ دانو دا دان وی اولام یکون لهم آیهن آینه پورا د دای د پارا نخ د حقانیت د قران ائی هو علم هوت پیگی پدی علماء بنی اسرائیل علماء د بنی اسرائیل مرات پاک پرست علماء وی دی خلق لدا خبر بست کنه چې د بنی اسرائیل کم حق برسته علماء هغه غواهد دی کله د چا رشتنه کتاب دی وله نلله والله بعضله جمین دی بلې تر را داچوقرآو مرببی د پیغمبرو مرببی دی د کې احتمال دی چې د ځانې جوړ کړي کهه کتاب جميعمیو خبرو یا د عرببی خو په یووا جميع راغللی نو خبروه او یا دا د چې پیمونږه عربو او د جمونه ی پیغمبر په کارو چې غمونږ د بهیان کړی و واللا نزلله کممونږ را لېغلیدي کتاب لره الله بعض آجم نه په بعضې باندې دا جميعیانونهې یو جميعمی دا راغلی فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ لییم اوغ لستهې دا کتاب په د عربو ما کانو به مینینا نو دی ایمان راړون کې مطلب داې چې دد دا مطالبهبلکل ب ځای د دته دقرړن حکان خلوم د خظالمانې نهې کذاکه داواشان سک نا مونږ د نهکو د ان کار لره ی کلوببل مجرنا په زړو د مجرمانو کې دا بهینې ی مضمون د د هغې چنت به والله له والله کولو بهیم موږدن ل کو د انکار لرا په ړو د مجرمانو کې لایمنونهیی به ایمان ن راړی په دی حتی یره وله ذابل علیم تر دی چې وی نه د ذااب دردنااک وفایاتی یا هم باغ دطان را بشيتهنا ساپ تو هم لا شورونه دی ب نه پوېږي پهقوللو نو دغه ټیم کې ب چغه کې اوای به حال نحنو آیا ومونږه محلت را کړی شوي محل تر از میرا وی دیشو کنه الله ای افا آیا دې زمون په عذاب تلوار کین افر خبر راکا امتانا هم سنینا کوم فاید ور کو دیل رسول کلونا ثم جاءهم بیا راشده ایت ما ها عذاب کانو یوعدون کدی دی وعده کوله شو ما اغنانهم فاید بورنه کدی لرا ما ها سکانو یمتعونا کدی ل پاغی فاید ور وما هلقنا من قريه لذلك كلام یوکل ایلا لها منذرون مگروبه دا غید پاره يرون کی ذکراد پاره د نسیت یعنی مونږه با نسیت ور کوله دا پاره يرون کی را لېګل وما كنا ظالمين او نو یو ظالمان وما تنزلت به الشياطين مخکی وی کنه چې انه لته تنزيل او د پیغمبر برکه دې یو خبره کړو چې د غیب او چې خبري ور چې جماعت برازیو داب کېږي واغه ب کېږي او دغه کاهین ښکاري تربیتی او الله رب العالمین توې چې کاهنان او خو خبري شیطانان راړي او دا قران شیطانان نشي راړي یوما تنازل به شیاطینو ندی را کوسکړې دې قران لاره شیطانانو ما يم بغي لهم او نه مناسب د دې سره اما استتيوونه او نه تا کتش لا دغه بری کې چې خبری خبري نه ده شیطانانو نه دا کار نه او ان هم دا شیطانان ان سمای دغی خدلون ملایکو تا لم ازلون منا کړي نور خو پریده دا, پری دا, دا غ ملایکو مجلس ته غی خداو غینوم شلل کیږي ای فلاۃ دو ما الہ انا خرا فرض ذکر کوي په مابین د دعوت د شیطان او د مقصد د قران کې شی د شیطان صغرز دیو د قران صغرز دی نو ووره د قران غرض وي او فلاه آدابم ذکر کوي مبلغ لا فلاۃ دو مرا بالا الله سره الہانا خر بالمدد جار کدا کار دیو ک فتكون من المعذبين وشبت د عذاب در کښو نا دیمه امر اشیره تکل قربین او یرا خپل نزیخ دلوان درم مخف جناحه کلمن الطباق من, من المؤمنين کدا خپل وزر اغا جاتا جستاتہ دیدار دیدو مومنانو نا یعنی مومنانو سره خپل ملګرو سره شفقت او ګنرمی وکا فائنا سواک قدیسانہ فرمالی کیں فقلن تو اوایا انی بریئم مما تعملونا زیم بیزارہ داغین چ تاسو عمل کوی او توکل عل او زان اس بارہ باغ ذات چ زور اورا مہربان دی الی زی غزاد یرا کا چ بینی تعالی رحین تقوم کلہ جتو باسی د بارہ مانزو وتکلبک او استا اولیدل راویدل اساجدینہ پس چن دې پیغمبر د تابعدارونه د د اندازو لګو کې د څنګه سره دی د د دعوت ته کمې کبې لري د د ملګرو تو ګور نه هغه ساجدين دي سد کهون کې نه هاو د د ګرځیدلو ګور نه واستولاړو ګرا یعنی دې دی پاک دین دی او, دی دی او ملګری پاک دي هاو چې دا غي ناسته د سره ده نو دا غي مقام مو چت او هاو د دې خبر نه دې پیغمبر حقانيت معلومی کې چې ملګری پاک دي وس الله رب لذت و انه هو سميع العليم يكننك الله دهو يريد ان کې او پيا وتکلبک في الساجدين الله بینی او دل را و دې دل سدا صدیق اونکو کې حديثه مطلب ده پیغمبر علي الصلاه والسلام ما سپيګر زيد معلومات به کول چې جما صحابه څنګه عبادت کړي سوق بکورونو کې لړو بندګي به کولا سوق بجماټ کې لړو نبي عليه الصلاه والسلام ما چا کې به سغلتو لري د اسلام به کولا یو خبره بده دخیوه دا غی ترغیب به لار کوم لکه د ابوبکر صدیق کور خاله لړ موزی او خډیر په مازه مازه تلاوتې کوم حضرت عمر رضی الله عنه کور خاله جلل نوغه تلاوت کو په دې ځای کو وړیر تیزې وي ابيلي سلام سار دوړو نه د وجهه تاسو کو ابوبکر صدیق ویله الله پیغمبران ویزي چې جا داوره ما غی اسیاوري حضرت عمر ته طاقت ډوره تیزولې وي الله پیغمبر ما خوب ځان متښتوي او د میرا چې باسه د الله عبادت وکي ابوبکر صدیق دی تلک پتیځه وایا حضرت عمر ته تلک پمځه وایا داغه حالات په معلومول نو مراد د دینه دابین بعض علماوی چې مراد د دی دادی چې وتقلبه کوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طول مشران تر ادم تر ادم علیه السلام پورې طول مسلمانانو و ولی ود اصاجیدین نه مراد وی آباو اجداد د نبی علیه السلام او دا امام سويتي رحمه الله ذکر کړی دی او تکلبه معنا ساوړیدل راوړیدل یعنی ستا نطفه استاده معنا یونی یونیکنه بلته نقل کېدل بلنه بلنه بلته نقل کېدل الله یې ما ته معلومه خدا دا خبر غلطه ده دا, دا خبره کمزور ده اصل مطلب دا یو تم دکره چا نبی صلی الله علیه وسلم د ملګرو د عبادت حال معلومه وو وا. انه هو السمیو العلیم یکنند الله د دا ورېدون کې او پویا اشاره د دې ته چې د حالت پاک د چې ساجدين دي تدی کې ګرځه را داخل کو دهګاره دا کین دا تاسو د کاهنانو کاهنانو خبري کوي کاهن تکاهن وای کلو شاعر وای نو کاهن څه شيطان راځي او د شاعر سره حالت نور ستو ذکر کوي د دې پیغمبر حالت د کاهن نم دی دی شاعر نم جوړا دی هل انبئکم آیا ذا خبر کم تاسو علامن باغ چا تنزل الشیاطین چر کوزيږي باغ شيطانان ته ځانان ملګری د تنخم بی تنزل را کوزيږي د علا كل <قول> فاکن <لحفاقن> تا هر در اغجن اسی من گناگار یلقون السمع آچئی اغیطا او ریدل شوی خبری و اکثر هم کاسبون اکثر بدی کی در اغجن ویدا شیطانان دی کهنانو تا او ریدل شوی خبر آچئی حدیث امده دا نبی علی السلام شیدا شیطان کلا کلا ورلرشی ملیکی اولی فا امتحانا یونیم خبر آوری چطی یونیما بس اغیرشی کتا کهن تووی انو ایدې دا خبره په عالم کې خوراکي او قران ویو اکثر هم کاذبون اکثر په دې کې دروژن دي مولا باځه پکې رښتینی نشته سو شیطانانو باندې کې وی چې اکثر پکې دروژن دي چې دا رښتینه بوم پکې نه نا امام علوسی رحمه الله دا امام نصفی رحمه الله تفسیر مدارک کې وی چې اکثر پدی دی کې په معنا دا کل سره دي چې اکثر هم کاذبون دا ټول شیطانان دې وَالشُّعَرَاءُ أَوْ شَاعِرُونَ يَتَّبِعُهُمْ الْغَاوُونَ رَوَانِ ددی پسې الْغاوونه گمراهان لا تنظُر إِلَى الْمَرْءِ لا تسأل عن المرء واسأل عن قرينه یاره به اشاره دی و دې سړی بارے کی معلومات کینو د ملګرو معلومات یو کان نمخ کې د نبی علیہ السلام د ملګرو تذکره الله د گمراهانو ملګری و اورا هغه څنګه خلق دی او د شه ایرانو چې تاسو وای دا شاعر دی یوه شوواره او شاعران یپته بیا اوملغاون روانې د پسې کومران د پی غمبر ملګې او د شواره او پسې روان چم چګیر چې کوم دی هغه الغاونه کومان او علمته راتنګورې ان فیکل لوادم چېی پهاریو کم کې ییمونونه ګډ وډ ګرزی و د شاعناو خپل کارې ملګې هم بې کاره او په خپلله بې مقصه ده فیکل لوادم یمونونه بدلابنیعباس وی رض الله رضی چې کلې لغین کل لغوین پهه ب کاره خبره کې دی لګ چا تهسه شوین نو هغې پسې به لګي د ن سوټه نه ده پاتې د او سوټه استلی ده مانګ کې استله دی ماش استله دی خو چې څ پهې مخه شو اوزګاری نو د شیط جا ل دا بد دغې پسې به لګ او بل مطلب دا چې اللهائمو از ظاہب وعلا لا مقصد لہو بے فائدے خبری کونگی انہم یکیناں دئی فی کل لوادن بہارا کندہ دا خبرو کی یہیمونہ حیران و پریشانہ گرزی حوبلوئی دا ہیم دو اوخی او بیماری دا چھ دے اوگے ہو تک یہ گرزی مڑی کی پسنا ہوئی و انہم دئی انہم دئی فی کل لوادن بہارا کندہ کی یہیمونہ لوگی اغسطی دیو گرزی بس خېټې به ما خېړې دي چې کم دې به اخرټه غوړې او شاعر خدا غا کوي او پیغمبر کارته وګرا شاعر خو دې کم دی کې غوړې نو دې غځه ترسه هغه ځای ته ډې رواني او بس چې دې نور رواني او پیغمبر علي السلام په خېټه باندې کاني تدلېني دا غيو خاص مقصد دے. دی اشاره دې دی ته چې پیغمبر مقصد دی او دې نور ټوله به مقصدی ده بس صرف مقصد دی دا څو ډوره فرق نه کوي وان هم يقولون بولا دا چې وان هم وایدہ شاعران ما لا يفعلونا هغه چ کیینا دې بوخلي غټه غټه داوی کوي خو عمل کی هیڅ هم نه پیغمبر جبې او خبر پیغمبر السلام السلام او کړ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بچو خبر کار کار کار. آمنو، اللہ اللہ او کړن بیا بیا غکار کو الا الذين امنوا صحابوی خطه شو لکه حسن ابن ثابت رضی الله عنه عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه همدانګه نور صحابه شاعرانو هغه پدی خطاو غیر رضا خدا د شاعرانو بدوي ممنغم شاعران یو ننغم په دې داخل داخلي يو الله اینا الا الذين امنوا مگر اگان چې ایمان رااله عاملوا صالحات عمل یو که نیک اوا گسان چې ایمان رااله او نیک عمل یې ديارګ وذكر الله او یادی که الله لره گسیرا ندير یعنی خپل اشارو کې غالبه تذکرہ ده د الله ذاتي ده الله د حکمونی وان دسرو او بدلې واغستا ان باندې ما ظلمو بس د دینا چې بدی زیاته وکړې شه یعنی کافر د اسلام بد وای دی جواب کړي کافر د پیغمبر بد وای او د جواب کړي نو الله یې داته نه بهر دی وي پس یالم الذین ظلموا زرده چې پو بشی ظالمان ایمن قلبیان قليبونا چې کم یو زید واپس دوی واپس کولې شي امتیازات د صورت دا صورت ممتاز ده په تفصیلی واقعاتو د انبیای کرام علیهم بل لا صورت ممتاز ده په تقسیم د شوراو بل لا صورت ممتاز ده په حکم د الله چې امر عشيره اکربين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون سورة النمل مكي سورة و ترتیب کیو یشتم او په نزول کې اتصل ختم نه پس د سورۃ الشعرا نه راغلې د دې سورۃ د مخ کې سرادارې جنح کې سورۃ کې دلائل نقلیه ذکر شول چې برکت ته جون کې هرڅه کې الله ده ندی سورۃ کې داوی دوه وجې ذکر تبارکات چې اونکه الله رب العزت دې د دې وجه صدا وجدا ذات عالم الغيب الله دې او هم الله دین دا ټول مخلوقات الله په هر حال کې محتاج دي نو کمزات تبرکت اچي هغه علم او قوت پکار دې و هغه یو کې الله ذات دین در د جمع کی صورت کې دلایل نقلی او د انبیای کرام علیہم السلام صلوات و سلامنا د دې صورت کې دی او سلور انبیایو بیا تذکرہ کوي او هر اينه دلیل نقلی پېش کوي به اثبات د توحید او د اغي حالت پېش کوي چې بویا فارس الله او قادر فارس بن الله دریم ربدا چې دغه صورت ابتداء په تواسین سره شیوا طاسین میمو د صورت سورۃ ابتداء په طاسین سره کې هیو ولافس بګی کم نه بلدا چې دغه صورت ابتداء په ترغیب القران نو د دې سورۃ کوم ترغیب القران ذکر کوي په ډوم آیت کې بیا غ سورت کې تسلیوا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اپدیکم د تسلی ده نبی علیه الصلاۃ والسلام دا داوته سورت اسبات د دو مثلون یود جنیدا تورګون کے الله ده او هلاکت را واستون کې په کفارهما الله ده دویم دا عالم الغیب الله دین ا دغه دوه مسلو با سلور واقعات د انبیای کرام علیهم السلام ذکر کای واقعات سلیمان علیہ السلام او د موسی علیہ السلام دا پدې مسله ذکر کیې عالم الغیب الله دین او اواکی ادلوت علیہ السلام <سؤال> اد صالح علیہ السلام په قدیمه صلی ذکر کوي چې پارس زبانې قادر الله دې نو نجاته تم د الله لاس کې دیو د دشمن تبا کوله د الله لاس کې دی خلاصه د سورته سورۃ دره هسه دې اوله هسه و ما یضرې دې مېسا تر یو کم شپې تم پوری او در مېسا تر اخر د صورتان بډوم مېسا کې درغید د قران مجید تا صفات ذکر کېد اهله قران او زجر ورکه منکرین د قران تا تواسین ده بمانا بانده یکیوازی اللہ پوئیگی تلک آیات القرآن و کتاب مبین دا دی آیتنا دا قرآن تلک دا سورت تا چکم دا تمخیت دا روان دے ہو اسمی اشارہ تلک دا بعید دا دا وجد عظمت دا دی آیتنا دا تلک دا غدیر لی مرتبی آيات القرآن 10 غدیر لی مرتبه والا ایتونا غددی قران دی و کتاب مبین او د کتاب روخانه یعنی ستا طرف ته چې کوم کتاب در لګل شوه دی غد لوی مرتبه دی ډیر دی واضحه دی نو دا سورۃ النحی کتاب ایتونه دی او دا غی صدا بہت ہدان او دا کتاب ده دایت دا و بشراو زیر ایل د دپارد مومنانو دا قرآن مجید صفتون کړو کھڑو یو القرآن دا آیتون دی دا کتاب چې لسلے کی گی د صفت دا قرآن دیں نورم لسلے کی گی کتابونا خوب جیحان که دو قرآن زیات دو سلکی دو علا کتاب بلنشتی ہیں بل داد قرآن مجید دیو خصوصیت دی چی او سڑی سم رزوک او شوک سرلولی نو دادمین ختمی گی نپ دی که بلکنو رزیاتی ہیں نو یو صفت زکر که القرآن دویم کتاب مبین واضح بیان درم حدان سلورم بشرع للمؤمنین ونه دا ممنان غ دي صفت دګرکي دقرآ نه د فدي غستو والولهنه اکسان یقیمون سلاته چېقایم مجله و اوتون ذکتهوررکې ځکات په هم باخرتې هم یوکنون او د بااخرت دیم ویوتون الزکاتہ زکات ور کوي دیم وهم بلا اخرت هم, هم یوکینونا په اخرت باندې ایمان راړي چې دا درې صفاتونه پکې نه د قران نه فائدې اخلي او زجر ور کوي هغه چاله چاګې د قران نه فائدنه اخلي ان الذين بشکا کسان لا یومنون چې ایمان نه راړي په اخرت زیننا لهم اعمالهم ستهکړی د مونږ د پاه ناکاره مونه ددی دی د ناکاره عامل ددښستهدي ناکاره مرونه بغیر د الله نبل <سؤال> تسجد کول دبل بل په نوم کول بل د را مددشيله د بلنااک کې ساتل چې نجات ننجات ورکې د حاله کت را ولی بیا د هغې نه پس دغ عظیم کول و ځاینا له هم عامله هم موږه خسته کړی د دی ته ناکاره ملونه او همیا محون نو دئد حیرانو پریشان دئ دنیا کې حیرانو پریشان دي وې اولائک الذین ذاقوا کسان دی لهم سوء العذاب چې دئد په ردنہ کار عذاب په هم فل اخرت هم الاخزرون او دئد په اخرت هم دئد ډیرتان هان <تصفح> اخرت کې کتابان دین دغه خلق دي په دې سورته کې په تقریبا دولت خداباندی پیغمبر علیہ الصلاتو والسلام د یو باغی کی دا شپه ګمایا ته وانک الاتلک القران یقینا ته له درکولې شي قران مل ادن دا طرف دغه ذاتنا حکیمن جو حکمت والده الیمن او پویا ده ته له قران شي د دا طرف دغه ذاتنا چې حکمت والده او پویا مطلب سره مخکې دا راغتا تسګه راوکړه چې الله وي قیامت کې تا او په سر کې د کتاب تعریفو کو اشاره ده دیتا چې دا خلک تا واني زکه قرآن نه او په ته مراته د تا ان بچ زکه قرآن تا باندې راغله دي نو د دې بیانو کا خلق تا پدې قرآن کې لويہ مسله سدا نو دهاریمه صلید و ده حد ده پارا ده سلورو انبیاء او تذکرہ کی دی جائیں د دې ځای نو اخلی اس کا لموسا لاہلیه قرات نمبر 59 پوری دویم باب د میسه د صورت ده پدی کې سلورو واقعات د انبیاء لہم السلام ذکر کړي رومه واقعات موسی علیہ السلام بیا د سلیمان علیہ الصلات والسلام بیا د لوط علیہ السلام او بیا د صالح علیہ السلام دو مسائل دی عالم الغيب الله دې داړو باندې دو مسائل پدې ذکر کای دو واقعات پدې مساله ذکر کای اس کالم موسی لاهله کلاچ وی موسی السلام خپل اهل ته انی انست ناران مالذ له دې اور د دې تفصيل او وضاحت دې دې کنا کوم وجدا دې تفصيل محکم شوي دې او سوره قصص کې به ترتیب دا واقعې را روانه لا حال دغه ترتیب سره ده کله چې وي موسی عليه السلام لاهلي خپل اهل ته ان یا نسنا رن مال izdelه اور ساعتیکوم زرد چز برالم تاسو تا من هذینا بخبرن خبر دلاري او آتی کوم یا برالم تاسو تا بشهابین او قبسن شغل قبسنا شهابن قبسن شهاب شغل دوی قبس اغبل لیت کې چې کوم دو اگده او داغی سر تا او رو نو دیت دو وی قبس اللہ ما امام بغوی رحمه اللہ وی الشحاب هو شیعن زو نور والقبس القطاط من النار مانا داد چراب رابڑم دیتا بشحاب او لمبا قبس تکڑا دا او یعنی یو اسکر وط بی جهغی تا بس یو لرګی بهی باغی کې سر کې بس کر یو اور به کای حاصل پختوګی زمانہ کین همدار اوزی چې وا آتی کوم زبر او آتی کوم یا برالم تاسا بشهابن قبسن لمبا بلا شهابن قبسن یو لمبا قبسن او بلت کې شګلا او بلت کې لعلکم تصلوون دې د پاره چې تاسو ځان ګرم کای فلما